El calendari festiu d'hiper de Barcelona ha obert amb la festivitat del Reis Mags. La segona festivitat és la dels Tres Toms, que celebra en honor a Sant Antoni Abat, patró dels animals de granja i de companyia. Les carrosses i els janets tornaran a ser protagonistes una i més a Sant Andreu. Els Tres Toms tornen aquest diumenge, 15 de gener, amb la tradicional benedicció dels animals domèstics i la cavalcata de carrosses i carruatges. La celebració començarà a les 10 i mitja del matí, amb la concentració de carrosses al carrer Sant Adrià. A les 12 del migdia tindrà lloc a la plaça Orfila la benedicció dels animals i la popular cercavila dels Tres Toms. Un cop acabada la benedicció, la desfilada de cavalls, carruatges i bandes de música continuarà pels carrers de Sant Andreu i finalitzarà al mateix punt de sortida, al carrer Sant Adrià. És una festa en la què tothom està convidat a participar, sobretot els animals de companyia. Ells són els primers que figuren a la llista dels convidats. Si voleu gaudir d'un dia festiu, diferent a tots els altres, i reviure la vida agrícola i rural d'abans, no us ho penseu dues vegades. Els tres toms de Sant Andreu us esperen aquest diumenge. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la l'FM, això és, tot un poble. I us parla i acompanya en Jordi Garcia, la Cristina Paniello i el Cristian Roldan. Bon dia.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 Per tant, bona tarda i benvinguts. Coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Doncs uns titulars que comencen amb una tràgica notícia donat que mmm, va morir ahir una dona de 70 anys atropellada per un camió de recollida d'escombraries. Sí, una dona de 70 anys ha mort atropellada al carrer Gran de Sant Andreu per un camió del servei de recollida d'escombraries. El conductor del camió, que feia la recollida de residus de paper i cartró, ha superat el control d'alcoholèmia i drogues. Els fets es van produir ahir cap a les 3 de la tarda, prop de la confluència del carrer Gran de Sant Andreu amb el carrer de Malal... de, Mala... de Malats perdó de Sant Andreu. també. La dona, M.S.G., de 70 anys, creuava el carrer fora del pas de Vianants quan ha estat embestida per un camió del servei de recollida d'escombraries de l'Ajuntament. En lloc s'hi van desplaçar dotacions dels bombers de Barcelona i del Sistema d'Emergències Mèdiques, el C.E.M., que han, que han certificat la mort de la dona. La unitat d'accidents de la Guàrdia Urbana investiga les causes de l'accident de cara a realitzar l'atestat corresponent. I hem de parlar també que obre a les portes la nova escola Brassol Municipal amb el nom de La Filadora. El nou centre situat al carrer Parellada-Sant Andreu de Palomar té una oferta de 119 places escolars i comptarà amb un grup per a electants. Quatre grups de mitjans, d'un a dos anys d'edat, i amb quatre grups de grans, de dos a 3 anys. Dels tres centres previstos, també s'ha obert l'escola Bressol municipal, tren de 119 places. També es preveu, durant aquest any, l'obertura de l'escola Patufets-Naves, amb 63 places. Durant el curs 2011-2012, obriran les seves portes de manera progressiva 25 noves escoles Bressol a Barcelona. La creació d'aquests nous centres suposarà la incorporació de més de 215 especialistes en educació infantil, mestres diplomats en educació infantil i tècnics superiors en educació infantil. Parlant d'una altra notícia que volem destacar, com és el gran èxit que ha tingut la cavalcada dels aliments del 2012. Sí, la participació solidària de les veïnes i els veïns del districte de Sant Andreu ha fet possible assolir 2.800 quilos d'aliments per a les famílies més necessitades, en contrast amb els 1.500 quilos de la campanya del 2011. Eh, ara llegirem la carta adreçada als benvolguts i benvolgudes participants d'aquesta campanya i és que des de l'organització de la Cavalgada dels Aliments 2012 de recollida extraordinària d'aliments pel Banc d'Aliments de Càritas Arxiprestal de Sant Andreu i en nom dels centenars de famílies de Sant Andreu la Sagrera i el Bon Pastor que han vist o veuran paliades les seves greus situacions econòmiques per l'aliment que se'ls podrà subministrar us volem donar les gràcies més efusives per la vostra grandiosa col·laboració a voltes més enllà del que era raonable perquè, entre tots, hem aconseguit una col·lecta històrica que permetrà a la institució, encara aquestes properes setmanes, amb una mica de tranquil·litat. Doncs és un orgull per a nosaltres, segons diu la mateixa carta, informar-vos que aquesta gran col·laboració ciutadana ha aconseguit dotar el banc d'aliments de 2.800 quilos, aproximadament, de productes de primera necessitat entre arròs, pasta, llagum, llet, oli, sucre, conserves, entre d'altres. Aquesta extraordinària col·lecta permetrà al Banc d'Aliments donar una resposta més adient a les que cada cop més angoixants necessitats hi ha al districte. Que tots desitgem que siguin temporals. Per tot això, remerciem de nou el vostre gest, que demostra fins a quin punt la comunitat associativa, educativa, institucional i laboral del districte de Sant Andreu estan actives i es preocupen per aquells dels nostres veïns que han rebut injustament uns cops laborals, econòmics i socials que no es poden superar sense la solidaritat de tots. Doncs aquesta carta que ens han fet arribar ve signada per la mateixa organització de, de la que va de Reis. Doncs ara anem una altra informació, i és que comença la campanya Informa't. Avui ha engegat la campanya Informa't, activitats per triar el teu itinerari acadèmic. L'acte es farà a les 6 de la tarda, a l'espai Jove Garcilaso, al carrer de Garcilaso, número 103, amb la presència de Raymond Blasi, regidor d'Adolescència i Joventut, i de Ricard Coma, gerent de la Fundació Barcelona Formació Professional. Ricard Coma ens farà cinc cèntims sobre la importància de la formació professional en l'acció dels itineraris acadèmics. També es podrà visitar l'exposició. Ja saps què faràs? del 12 de gener al 5 d'abril la gent jove de la ciutat que està decidint el camí formatiu que ha d'emprendre podrà assistir i participar en 124 xerrades diferents relacionades amb estudis de cicles formatius i graus universitaris. Informat és una campanya d'iniciativa de la Regidoria d'Adolescència i Joventut que s'organitza anualment des de la xarxa de punts d'informació juvenils de Barcelona i des del Centre d'Assessorament Acadèmic per a Joves durant els mesos de gener-abril. En aquesta edició s'ha fet un esforç per a donar més opcions des dels diferents punts d'informació juvenil per a els joves i les joves de la ciutat tinguin a prop els seus domicilis i espais d'estudi accions de coneixement de les opcions d'itineraris acadèmics, xerrades sobre les famílies de cicles formatius, per exemple de comerç i màrqueting, de sanitat, d'hostaleria i turisme... Sobre graus universitaris, per exemple, administració i direcció d'empreses, dret i criminologia, enginyeries vàries... Sobre les alternatives un cop acabades l'ESO, sobre programes de qualificació professional inicial, PQPI, i sobre estudiar a l'estranger a destacar també en l'edició d'enguany l'activitat Explora on, el, on els i les joves poden visitar diferents centres professionals per veure in situ com es desenvolupen diferents professions a l'aeroport, al centre sociosanitari a bombers i a la ràdio i també al fòrum entre arroba el @lumnes, on durant tres setmanes joves que ja estan cursant els estudis post obligatoris podran contestar mitjançant una aplicació del Facebook a les preguntes dels que encara no s'han decidit pel seu futur acadèmic. Aquest any incloem com a novetat joves que estan estudiant fora del país, mitjançant Erasmus, els quals també contestaran les preguntes corresponents. I atenció perquè no tothom està de bon humor en començar l'any. Hi ha veïns, com els de Sant Andreu i el Bon Pastot, que han sortit al carrer per protestar per l'eliminació de dues línies de bus. La desaparició de la línia B22 de la companyia Tuxal ha deixat els veïns de Sant Andreu sense un dels autobusos que creuava el barri. Ara, per a determinar trajectes, han de fer transbord en altres línies de bus o al el metro. Els veïns estan preocupats perquè també s'ha anunciat l'eliminació de la línia 35.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 Els veïns creuen que és necessari que passi pel barri. Malgrat que la línia se suprimirà, Transports Metropolitans de Barcelona encara no en té la data concreta fixada. I continuem parlant d'altres informacions que també ens han arribat a dia d'avui, com per exemple el fet que l'Ajuntament protegeix 240 cases en situació de risc al casc antic de Sant Andreu. El casc antic de Sant Andreu té 300, té 300 habitatges en pèrida de desaparició. Des de l'aprovació del Pla General Metropolità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 El pla estarà tres mesos en exposició pública per poder rebre al·legacions. La previsió municipal és aprovar-lo definitivament al novembre del 2012. I és per aquest motiu que amb aquesta intenció de preservar el nucli antic s'ha organitzat un Consell Ciutadà amb la idea d'informar sobre el pla per la protecció del nucli antic del barri de Sant Andreu de Paloma. Aquest proper dimarts 17 de gener se celebrarà un Consell Ciutadà adreçat a tots els veïns i veïnes del barri per tal de donar a conèixer el contingut al projecte de modificació del Pla General Metropolità per preservar i revitalitzar el nucli històric de Sant Andreu de Palomar. L'acte es farà a partir de les 7 hores del vespre a l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24. Doncs Això serà el proper dimarts. I ara parlem dels veïns de la plaça de la Mainada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 Fa gairebé tres anys se'n van treure els gruixadors i es va aixecar tota la plaça per construir aparcaments amb 168 places, que hauria d'haver estat acabat a la primavera. Però les obres ni tan sols no van començar. Ara és un solar aixecat que els veïns hauran de decidir com reurbanitzar-lo. Doncs ara escoltarem una mica de música i després tornarem amb la Cristina que ens explicarà més de prop què són els tres tombs. Jo trobar Tots els misteris que t’han fet fiant mirant te sense parlar. Atén aquesta explosió de sala. les ides Conèer cada segon cada. Si vols saber què passa el districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Com us avançàvem abans, ara tornarem amb la Cristina Paniello, que ens farà 5 cèntims de, quina, de què consisteix la festivitat dels Tres Toms. Doncs sí, Cristian. En la Catalunya agrària, els cavalls i els carros eren els transports per excel·lència. Tot i que d'això no fa tant de temps, la situació ha canviat molt des d'aleshores. Ara els transports més quotidians, en les nostres vides, són el cotxe, el tren i fins i tot, tot l'avió la transformació i el progrés que ha sofert Barcelona, però, no han esborrat l'origen rural que ha caracteritzat la ciutat al llarg dels segles. La festivitat dels Tres Toms a Sant Andreu n'és un clar exemple. La... Aquest diumenge, 15 de gener, en honor a Sant Antoni Abat, patró dels animals domèstics i de càrrega, es celebrarà de nou la popular benedicció dels animals i la cavalcada de carrosses i carruatges. A les 10 del matí, les carrosses i els genets es concentraran al carrer Sant Adrià com a punt de partida de la desfilada. A les 12 del migdia, les colles de genets i amazones, les bandes de música, els bandarers, els carros i carruatges recorreran el carrer Segre fins a arribar a la plaça Orfila o molts els veïns s'aplegaran per tal que els seus animals de companyia siguin beneïts. Un cop acabada la benedicció, la cercavila continuarà pel passeig Torres i Bages i els carrers de Joan Torres, Palomar, Gran de Sant Andreu, Rambla de Fabra i Puig, Rambla de l'11 de setembre, tot seguint pel carrer Segre, fins a arribar al carrer Sant Adrià. Tots els barcelonins esteu convidats a participar als Tres Toms de Sant Andreu, però sobretot estan convidats els petits barcelonins de la ciutat, però no per això menys importants, que són els animals de companyia, i és que aquest dia està dedicat sobretot a les nostres mascotes, per explicar-nos amb més detall en què consisteix aquesta Diada Popular, doncs, en tot seguit, podrem parlar amb Quildo Serrano, que és un dels organitzadors dels Tres Toms de Sant Andreu, però això serà d'aquí a, a uns moments? Doncs sí, d'aquí a uns moments intentarem parlar amb Quildo Serrano, que és un dels organitzadors d'aquesta festivitat dels Tres Toms, a veure si hi ha la possibilitat de poder parlar amb ell perquè ens aclareixi o perquè ens ofereixi més informació al respecte d'aquest tema. De moment recordar que tindrà lloc aquest diumenge, que es fa en honor a, a Sant Antoni i que començarà el carrer sí, la desfilada. Carrer la desfilada comença al carrer Sant Adrià i ja on doncs segueix una ruta per tots els diferents eh, carrers de, de Sant Andreu fins a arribar a la pressa Bórfila, però ara ens explicarà el Quildo Serrano que és un dels organitzadors eh, dels Sons de Sant Andreu una mica doncs, eh, una mica millor en què consisteix aquesta diada popular. Hola, molt bon dia. Bon dia. Jo eh, bueno, ja m'he explicat eh, abans una mica, doncs, quin serà el recorregut, no?, que seguirà la desfilada, però quants carros, carruatges i carrosses podrem veure aquest diumenge pels carrers de Sant Andreu? I de quin tipus són exactament? Sí, una cinquantena hi haurà. Uh -huh. Quins tipus de carros, carrosses sí, i carruatges? Bàsicament, trobarem? aviam, carrosses, carrosses no n'hi ha. Eh? O sigui... El que s'entén com a carrossa és dir, a la plataforma guarnida i tot això no n'hi ha, això, això són els tres toms, no? És dir, que són, uh -huh. són carros, carruatges i cavalls muntats. Els carros són carros, hi, ha, hi haurà carros de pagès amb un cavall, hi hauran carros de pagès amb dos o tres cavalls portant càrrega, per exemple, portant portadores de vi o portant... Algun tipus, algun tipus de mercaderia de, de, del camp, eh? per exemple, un carro de verdura, etc. I després ja hi hauran els carros més grans o els el carro diguéssin més, més emblemàtic Sorcadaany, que és el carro de Sant Andreu, que és un carro de carrera que se'n deia, que eren els carros de transport que, que anaven eh, portant mercaderia concretament en aquest, aquest carro nostre que tenim. Feia, feia transport de Terrassa a Barcelona amb bales de cotó. Mm -hmm. El gos i el gat eh, suposo que deuen ser els Perdona? animals... Perdona? El gos i el gat suposo que deuen ser els animals més comuns que la gent porta a la plaça Orfila perquè sigui beneït, però quin, quines són les mascotes més estranyes o originals que han dut a beneïar els seus propietaris? Ai, no sé, vull dir, han portat xeps, han portat, han portat camaleons, han portat diferent, diferents coses, diferents diferents animals de companyia d'aquest tipus, no? Però bàsicament, vull dir, nosaltres aquí la festa la fem mm, és, és un homenatge al... és un, és un, un homenatge al cavall, no? és a dir, el, uh -huh. a aquest animal que ha ajudat doncs, a, al desenvolupament humà, que sense ell no, no, no s'hagués fet. Uh -huh. Quin és el moment més esperat o més especial? És que no et sento, eh? Quin és el... Ara em sent? Sí, digue'm. Quin és el moment més esperat o més especial pels veïns del barri? Home, mira, uh, els tres tons de Sant Andreu, si una peculiaritat tenen, uh -huh. és que no serien si no fos per la gent. O sigui, si no fos pels ciutadans que venen, que venen a veure'ls, no? És a dir, uh, aquí... Ens trobem que quan ve... Eh, perquè hi haurà carros de, de fora, no?, de, de, de fora de Barcelona, eh, i el que es queden, sempre es queden copsats és amb el tema de la participació de la quantitat de gent que hi ha, doncs, doncs a veure els Tres tombs, no? És dir, els Tres Toms de Sant Andreu, eh, els carros, els cavalls, eh, la gent que porta les mascotes... Però tot això, eh?, tot això... Mm, no, no són els Tres Toms, sinó que, a més a més, és la, la gent, el, els ciutadans, la, la gent de Sant Andreu, la gent del districte, la gent de la ciutat i la gent de fora de la ciutat que ve a veure que ve a veure els Tres Toms. Uh -huh. Per als eh... més menuts, que potser encara no ho saben, podria explicar-los per què la diada dels Tres Toms està tan arrelada al districte Sant Andreu en particular? Sí. Aviam, eh, això històricament... Doncs, eh, a les parròquies, els eh, pagesos, la gent que vivia, que vivia o que tenia un cavall i, i que fe, el feien servir doncs, per treball, perquè avui en dia per treballar no es fan servir, sinó que és, que és una qüestió és més de lleure que de feina, doncs, anaven el dia de Sant Antoni, el dia 17, van a ahir a les bèsties a la, la parròquia de Torn, no? Aquí Sant Andreu eh, ja Sant Andreu era un poble i, per tant, eh, totes les cases de pagès. I eh, hi havia una cosa molt important i és que hi havia poder el principal, principal tractant de bestiar de, de Catalunya, no? Que era era el Pere, el Pere Lloret, eh, que se li deia... Bueno, el sobrenom era el Gitano. Mm -hmm. Després també hi havia el seu germà, que era el Papet, i d'alguna manera això que comportava... Comportava que eh, molts... O sigui, eh, quan hi havia la fira de Puigcerdà, anaven i baixaven molts potres i feien de que els feien sortir per Sant Antoni. O sigui, I llavors baixava gent del Vallès a veure aquelles bèsties eh i bueno, veien aquelles i després navan a les quadres que tenien i ve veien la resta que tenien, no? O sigui que era que era que era una mica una exposició d'ons de, de de del bastià que del bastià nou que hi havia. I aquests pagesos, doncs, o canviaven els cavalls o feien ...feien diferent tipus de, de, de tractes, no?, com ara amb el cotxe, no?, ...quan el cotxe, doncs, es fa vell, doncs, se'n compra un altre, pues, pues ara, abans, doncs, ho feien, ...ho feien amb els cavalls, que era la seva eina de feina. Uh -huh. Quines novetats o innovacions hi han hagut al llarg dels anys per millorar la desfilada de carros i carruatges de Sant Andreu? Sí, la principal va ser, va ser començament del 70, que es va, es va desplaçar el dia de la festa de fer-ho el mateix dia del Sant a passar-ho el diumenge anterior. I aquí Sant Andreu sempre s'ha fet des de, des de començaments dels anys 70 el diumenge anterior del dia del Sant. Això va comportar que d'alguna manera hi hagués, o sigui, no hi hagués tant impediment de trànsit i, i tot això, i eh, el, el que fos, el, el, el que fes, el que fes més festa, no? Per Perquè el dia, de, el dia de, del Sant, que és el dia 17, doncs és un dia feiner i la gent està doncs, per, per la feina, no? Per exemple, a Vilanova, que és festa major d'hivern per Sant Antoni, doncs ells mantenen el dia 17 com a dia de, de, del Sant després de que es va adoptar eh, de fer-ho el diumenge abans en aquí Sant Andreu en, es va fer conjuntament amb Sants i Badalona i aleshores es feia primer el diumenge abans del dia del Sant aquí Sant Andreu el diumenge després del dia del Sant a eh, Sants i el, el diumenge des, o sigui, els dos diumenges després es feia a Badalona tot això arrel arre de, de, de, de principi del, dels ajuntaments democràtics aquest tipus, aquesta festa el Sant Antoni es va anar reeixint a diferents poblacions que, no es fe, que, que que es havia deixat de fer no? i actualment doncs eh, a la Federació Catalana dels Tres Toms hi ha més de 80 pobles que estan federats. Eh? Uh -huh una de les unitats també perdoque també es tenia tantament també era la de S'havien també com recuperat carros, no? que també havien estat també al servei de, de la ciutat, vull dir, sabien recuperar per incorporar, perdó, carros per, per incorporar-los a, a la desfilada també, no? Sí, sí, sí, en aquí, en aquí va haver va haver bueno, fa, fa quatre anys que avem recuperat a eh, l'antic carro, carro que porta el Sant, que és un carro camió que havia quedat molt mal més i ho havíem substituït per un altre i aleshores es va recuperar es va, es va restaurar aquest, aquest carro i és el que actualment surt no? uh -huh. En les edicions anteriors ha estat bona la participació de la gent i l'assistència de, de públic en aquesta celebració? Sí, sí ja ho he dit abans, és dir, Sant Andreu Sant Andreu, amb els toms, és la festa que d'alguna manera és, és, és, la fe, és la festa de Sant Andreu, no? Mm -hmm. És dir, nosaltres tenim, tenim doncs uh, la festa major, tenim el cercavila de la festa major, que és extraordinari, que que, que és el, el segon cercavila en quant a participació de gent, de participació de participar dintre del cercavila de la ciutat, però... Uh, amb, amb tant en quant el, el, el Sant Antoni és eh, la festa de la gent al carrer, no? Mm -hmm. És dir, que la participació no pot ser perquè és una cosa molt, molt concreta, però sí amb, amb tant en quant eh, a la festa que la gent surt al carrer. Mm -hmm. Doncs moltes gràcies, Quildo Serrano, per la seva amabilitat. Eh, bueno, segur que aquest any també la festa dels Tres Toms també serà, tornarà a ser un èxit. Amb això I, confiem. I enhorabona doncs, a tots els membres responsables que, que lluiteu doncs, per mantenir viva aquesta diada. Moltes gràcies. Mol, molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Vingant. Ara ja fa 150 anys que els Tres Toms es celebren a Barcelona. Es tracta d'una tradició molt arrelada a la pagesia catalana i al districte de Sant Andreu. En particular, tal i com hem comentat abans, la tradició diu que Sant Antoni Abad guaria i protegia els animals desvalguts i oferits. Tradicionalment, els carruatges donaven tres voltes, tres toms, al voltant de l'església per, per beneir el bestiari, el qual en aquella època representava la força del treball. És precisament amb el nom de tres toms que aquesta diada ha quedat popularitzada arreu de Catalunya. Els carrers de Sant Andreu s'omplen cada any de cavallers, però també d'antics treballadors del gremi que usaven els animals com a eina de treball, pagesos, traginers i carreters, entre altres. Tots ells participen en aquesta diada lluint les seves millors vestimentes. Els carrers, com podeu veure, s'omplen de tradició i ofici. Per conèixer de primera mà l'origen d'aquesta festa i el, seu, bueno, i el seu significat, parlarem amb Tania Guaix, presidenta de la Federació Catalana dels Tres Toms i també participen de la cabalgada de Carros i Cavalls de Sant Andreu de l'any passat. Ara suposo que en uns moments podrem... Sí, Parla moment... amb Tania Guaix Exacte, contactarem amb Tania Guaix perquè ens expliqui una mica més eh, en què consisteix aquesta celebració que bueno, des d'aquí us volem convidar a tots a que hi assistiu perquè almenys... Sí, bueno, és important que animem a tots els nostres oients a que gaudeixin d'aquesta festa però és important que sapigueu que aquesta cabalgada doncs, només es pot fer eh, a peu vull dir els... ja que hi haurà doncs molta gent i molts als carrers com més normal estaran tallats així que... Eh, serà una gran festa popular, una gran festa del barri, com deia el Quildo de Serrano, però vull dir que a ningú pugui sortir o voler fer aquesta, eh, aquesta cavalgada amb cotxe o amb transport perquè és impossible. Bueno, I depèn Ara... de com tampoc ni passar d'un lloc a l'altre de Sant Andreu amb el cotxe, no hi no ha perquè... problemes. No, no, no. no. Ah, millor aprofitar-ho i anar a peu, amb familiars, amics, és una bona... Després també us farem una mica uns cinc cèntims del que us espera aquest cap de setmana a l'agenda, però això paper i llapis per apuntar-ho perquè sincerament és important. També podríem parlar una mica dels tres tombs infernals, que és una celebració paral·lela que es duu a terme també aquí al barri de Sant Andreu, eh, a càrrec de la immemoralda i Pérez, presidenta del Consell.. Uh... Bé, eh, serà eh, vinculat al, a la, al que és la, <coughs> la satànica sa de Sant Andreu, que és qui realitza aquesta activitat, els Tres Toms Infernals del 2012. Doncs hem de dir que eh, l'any nou comença eh, com va finalitzar l'anterior, amb xerinola, música i Gresca, la festa torna a Sant Andreu de nou i amb més força. És la festa del foc i les espurnes, dels tavals i la percussió. Són els tres toms infernals. La setànica de Sant Andreu porta al rebombori als nostres carrers. És per això que us convidem a participar i a celebrar mm, aquesta festa. I hem de dir que aquest any els tres toms infernals assoleixen una fita que poc ens imaginàvem quan es va començar. És a dir, aquest cop, arriba a la vintena edició i què pot dir? Que, que es pot imaginar que van, quan van començar el 93 amb més il·lusió que no pas tècnica doncs ara, eh, van, allà van començar sense llums, amb diàlegs i música eh, pregrabats amb un nivell artístic elemental i uns recursos escènics eh, minvats però de tota manera doncs, la tècnica va voler portar-ho a terme i la resposta del poble de Sant Andreu doncs, va ser força positiva tot valorant la iniciativa i animant-nos a, a, a continuar amb aquests tres doms infernals. doncs tenint en compte que ara mateix ens és impossible connectar amb Tania Guaix podríem fer escoltar una mica de música i després recuperem el reportatge amb la Cristina i fem l'agenda fins ara set, tota la vida I ja no suporta el pas dels dies, enganxa més que l'eroïna, i és tan eficaç, tan eficaç. Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Doncs ja som aquí de nou i ara sí que hem pogut contactar, contactar perdó, amb Tania Guaix. Hola, bon dia. Hola, molt bon dia. Hola, molt bon dia, Tania Guaix. Eh, Bé, bueno, tenim entès que l'any passat va participar directament en la cercavila de Sant Andreu. Eh, com definiria l'experiència? Eh, com es sí. viu aquesta festa des de, des de dins? Doncs l'estat d'això va ser molt, molt bona, molt positiva. La veritat és que ens va agradar molt venir a participar aquí a Fesos de Sant Andreu. Van quedar a parar, sobretot, del nombrós públic que hi ha al carrer i la gent com sabó que viurà a la Fesos de Sant Andreu. Mhm. Mm Bueno, eh, com hem comentat abans, Tania Huage la presidenta de la Federació Catalana dels Tres Toms i també doncs, ens agradaria que ens expliquis una mica, mica, mica, mica doncs, no, l'origen i una mica el que representa. No? Llavors, et volia preguntar, eh, Tania, doncs, si tu consideres que la cabalgada dels Tres Toms és una manera de reivindicar l'estil de vida agrari i rural dels nostres avis i avantpassats? Sí, jo crec que és potser una de les coses principals, no? reivindicar això, l'estil de vida Agrari i havia d'estil la de vida comercial de fa uns anys, no? que quan el motor no existia, i tot es feia a través de, dels cavalls i dels carros. I també una manera d'aconseguir que oficis, com pot ser el del carreter, com pot ser el del baster, o pot ser el del cerrer, no s'hagin perdut allà de temps. No? Els carros siguin la temporada que van estar perduts, no? tancats, que no sortien, en canvi que aquests oficis s'han anat mantenint. No? I també una manera de promoure... El, el tema de cavalls, no? Vull dir, Catalunya hi ha tants cavalls i una part és gràcies a, a l'efecte dels tristoms. Uh -huh. Creu que antigament hi havia més culta i veneració cap als animals respecte a l'actualitat, vull dir? Bueno, jo crec que antigament sí que hi havia més culte i veneració perquè el dia de Sant Antoni a tot arreu era festa i els pagesos i tajiners sortien a venerir els seus animals pa, no? per demanar que els cuidés i que els protegís. Potser ara... Hem deixat una micata aquesta basant eh, més davant d'aquest culte i hem passat una, una festa micata més tradicional. no no m'gradé la para folkcòdica perquè crec que tots no els festes no són folkcò, no si són tradició i són cultura, no i potser sí que és una festa més cultural i més tradicional que no pas una festa religiosahm. Mm a Barcelona, doncs, aquesta festa celebra el barri de Sant Andreu, de Palomar i, i també del barri de Sant Antoni, però, a més de la ciutat comtal, a quines altres poblacions catalanes es traslladen els Tres tombs? Doncs, mira, nosaltres tenim 94 poblacions federades que celebren la fe de les festes dels Toms, però es calcula que Catalunya hi ha uns 150 pobles que la realitzen, des de Girona fins les Terres de l'Ebre. Uh -huh. Doncs, ens podries també explicar quin és el secret perquè aquesta festa dels Tres Toms s'hagi pogut mantenir viva en l'actualitat? Mira, jo crec que el secret és el sentiment per la festa. Uh -huh. És el sentiment de la gent que l'organitzen i lluiten, treballen, s'esforcen, com mai, i ara més que mai, perquè amb el temps que corre la cosa està molt complicada, per mantenir la festa. És una festa que sempre dic que es mou sentiments, no? Els sentiments que els teus pares li havien participat o els teus avis. Jo crec que es, que es mou per això, no? El motor principal d'aquesta festa és, són els sentiments de la gent i l'estima que li tenen amb aquesta festa. Uh -huh. I ja per últim ens podries dir per què creus que, eh, que és important preservar aquesta festivitat avui dia? Mira, jo crec que és important pre preservar-la perquè és part de la nostra cultura, de la nostra història i de la nostra identitat. I sense això no som ningú. I és important preservar un patrimoni valuós, important, increïble, magnífic, com són els cabos i els guarniments. Aquí a Sant Andreu en tenim un exemple molt clar el Carlos uh -huh. de Sant Andreu, és una meravella, és una obra, és una joia, i això crec que s'ha de preservar i no es pot permetre de perdre-se. Ha de conservar i ha de viatjar cap al futur. Mm -hmm. Doncs Moltes gràcies, Tania Guaix, per compartir amb nosaltres la seva experiència personal i també doncs, per explicar-nos la importància que té aquesta diada en la societat actual. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. La modernització i la innovació han arribat a Barcelona. Això és un fet indiscutible. Però tot i que la ciutat comtal tal progressi a passos gigantescos, no hem d'oblidar les nostres arrels, que ens uneixen estretament al camp i a la terra. La celebració dels Tres Toms ens recorda la forma de viure i treballar que fins no fa massa hi havia a Catalunya, i sobretot ens ajuda a entendre-la. Precisament per això és tan important que la diada del patró dels animals, Sant Antoni Abat, no s'esborri mai del calendari i vagi passant de generació en generació, per tal que Barcelona continuï sent una ciutat pagesa. Molt bé. doncs gràcies a la Cristina. I ara continuarem amb la nostra gent de tot seguit eh, després d'escoltar una mica de música. Com un ganivet que talla tot un dia enter en trossets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 Estem junts, sense comptar les hores passades, perduts entre les ades. Has de controlar aquests teus maleïts instints maternal. què cover Es perduts entre abraçar Si vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta, tot un poble. Doncs sí, ja tornem a ser aquí, al 91.6 de l'FM, a Radio Trinitat Vella, al programa Tot un Poble. I que sabeu d'alguna cosa que ens voleu fer arribar o simplement teniu algun dubte o suggeriment, ara el Jordi us recordarà les nostres dues vies de contacte. Doncs tenim primer el telèfon, que és el 9 -3 -345 64,54 i també tenim el nostre mail, que és informatius, arroba, rtb, baixa, guiamits, I ara, com us dèiem abans, anirem a encetar de ple l'agenda d'aquesta setmana. Prepareu paper i llapis, perquè comença ara. Doncs comencem parlant de les classes de grau superior del taller de músics que s'impartiran al Centre Cultural Can Fabra.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 Nascut un desembre fred de 1979, de petit ja va destacar entre els seus amics per la seva traça en el maneig del llapis. Autodidacta fins al seu pas per l'escola Hosó, la seva incipient obra passa per l'autoedició, en el nou fanzine números 1, 2 i 3, i els seus primers flirtejos amb el món professional. Actualment està embarcat en un projecte d'il·lustració per l'Arús. Té davant seu l'aventura d'obrir-se pas al difícil món del nou art. Recordem això serà del 12 14, del 12 de desembre, perdó, al 14 de gener a l'Àrea Còmics a la primera planta de la Biblioteca Ignasi Iglesias a Camfabra. I parlem d'aquesta microexposició que es realitza Camfabra i que s'inclou dins del que és l'aventura de conèixer exposicions la Biblioteca Ignasi Iglesias al Centre Cultural Camp Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix fins ben entret el mes de gener una microexposició d'il·lustracions a l'àrea de còmic, obres presentades al, al, al primer liberart per als alumnes del segon any art gràfic de l'Escola JSO: Laura Surrà, Roger Pérez, Jorge Santís, Leonor Rodríguez, Ernesto Gómez i Alicia Grande. L'exposició està oberta al públic dilluns, dimecres, dijous i vendres de deu del matí a 9 del vespre, Els dimarts i dissabtes també podeu assistir de deu del matí a dos del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre i els diumenges dia festiu, d'on del matí a 2 del migdia. L'entrada de l'exposició és gratuïta.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 En aquesta parada del mercat de Sant Andreu no es ven fruita ni verdura. Aquí es poden comprar llibres per un euro. Els diners que s'hi recullen, com dèiem, ajuden a finançar els projectes solidaris de la parròquia de Sant Pacià. Per exemple, tenim novel·les, literatura infantil, guies de viatges... Aquests són alguns dels llibres que són donacions fetes pels veïns de Sant Andreu i que es venen a un euro. Una quantitat assequible a gairebé totes les butxaques.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 els voluntaris voldrien aconseguir 16.000 euros a final d'any. Per això animem els veïns a portar llibres per vendre'ls i també a comprar-ne. Doncs uns veïns, els de Sant Andreu, que tornen a engegar un projecte com més al persones grans, grans persones. Sí, perquè més del 22% de la població dels barris del Compte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 Celebra els 5 anys amb una retrospectiva dels seus espectacles. Això és el Sant Andreu Teatre. Els Nadals d'aquest any estaran amenitzats al SAT, Teatre Santa de Barcelona, per la clau més contemporània del panorama català. Amb motiu del seu cinquè aniversari, la companyia Alba Serraute representa Soy la Otra, la diva, a l'escenari d'aquesta sala de la ciutat. Alba Serraute, clown, woman show, cabaretera, agitadora emocional huracà escènic Autenticitat en Viu, una actriu que tan havia d'actuar al Teatre Nacional de Catalunya amb Albert Pla en un espectacle de Lluís Iac com en una casa ocupa o a la recent edició del Festi Clown a Palestina, està de celebració, amb l'excusa de l'aniversari la, de, de la companyia Alçat Teatres de Barcelona, ofereix a tots aquells que encara no han tingut l'oportunitat de vibrar amb l'Alba Serraute i els músics que l'acompanyen, o aquells que vulguin repetir les seves dues propostes més importants i interessants de Clown i Cabaret, poesia en viu. Fins al 15 de gener torna Alçat, Soy la Otra, la Diva, espectacle que compta amb la direcció escènica de Blai Mateu i que ha estat coproduït pel Festival Internacional de Pallassos de Cornellà una joia sorprenent i única que mostra el cantó ocult de la fama i narra el declivi artístic, psicològic i vital d'una cantant de cabaret. El dia 14 de gener, amb motiu de l'aniversari de la companyia, es farà una funció especial de cabaret ambulant, la nova proposta Work Progress de la companyia. A més a més, hi haurà una exposició permanent amb elements de la companyia al hall del Sant Andreu Teatre, durant totes les seves funcions. En aquesta època de pallassos fotocopiadors, Alba Sarraute és com un huracà d'aire fresc en el nostre panorama. No s'assembla a ningú i elabora un discurs completament genuï. El seu espectacle no hi ha fronteres entre anarquia vital i la, i la tendresa més sincera, ens explica Jordi Janer a l'Avui. I tenim d'altres coses també per gaudir al Sant Andreu Teatre. Estem parlant de que aborda a terme el, el Tomàs Nuntens, que torna aquest mes de gener. Els dies 14 i 15 de gener va al Vir, el meu avi, de Thomas Noon Dance. Es tracta del primer espectacle familiar de Thomas Noon. Els jefes que el van anar a veure a l'estrena a Sabadell van tornar superentusiasmats, dient que era meravellós. Es tracta d'una proposta de dansa per a tota la família, basada en els contextos que explicava l'avi d'en Thomas Noon, d'origen hindú em fa patir una mica perquè encara no hi ha fotos de l'espectacle i n'utilitzem de recurs, i es veu que no som massa fidels al que, és, al que és de veritat, que té una posada en escena molt xula. Doncs sí, i us recomanem des d'aquí que l'aneu a veure aquest cap de setmana al Sant Andreu Teatre. I una altra de les activitats que també podeu gaudir aquest cap de setmana, en concret diumenge, és la que es realitza a la Biblioteca Innes Iglesias Can Fabra, un una activitat que porta per nom Orelles Fredes, contes amb Caliu. La Biblioteca Ignasi Iglesias, Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us ofereix el 15 de gener a les 12 del migdia Orelles Fredes, Contes amb Caliu, a càrrec de Tere eh, És a l'auditori de la biblioteca, com dèiem, i totalment gratuït. Dintre del... No, sí, clar, dintre de lletra petita, de ll sac de rondelles. Exacte, per a infants a partir d'uns 4 anys. I atenció perquè encara sou a temps fins al dia 17 per eh, participar a la campanya de recollida d'arbres de Nadal que es, es volen reciclar a Sant Andreu. Doncs sí, l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona organitza com cada any la tradicional campanya de recollida d'arbres de Nadal per a reciclar Sant Andreu. Eh, ara a continuació doncs, us, us anomenarem alguns, els següents punts de recollida on podreu... On, podreu, eh, on hi ha aquesta campanya d'argullada d'arbres, que és a la plaça Taxi, a la plaça Orfila, a Gran de Sant Andreu eh, i a Rubén Darío, a Gran de Sant Andreu i a la plaça del Comerç, a la plaça Assemblea de Catalunya, al carrer Portugal Pagàs, al carrer Rovira i Virgili i, al, i a Gran de Sant Andreu, al carrer Acàcies, carrer Garcilaso, carrer Maragay, als jardins de Can Fabra, als jardins també de la Casa Bloc, a l'Avinguda Meridiana i al carrer Garcilaso, a la plaça Ferran Reyes en els dos punts, a la plaça general Moragues, al carrer Limes, al eh, carrer Sàs i passeig Guayaquil, a la plaça Palmeres i la plaça Trinitat a Sant Adrià, a la plaça Congrés a Eucarístic, a la plaça Doctor Modrego, a la plaça Ramon Riera i al passeig Potosí, al centre comercial de maquinista. Així que com podeu veure n'hi doncs, ha tot un seguit de, de punts de recollida doncs, molt diversos, així que us animem a tots a, a participar en aquesta recollida d'arbres. Molt bé, doncs nosaltres continuem repasant la nostra agenda d'activitats d'avui i hem de dir que al Centre Municipal de Cultura Popular podeu veure una exposició de fotografia que porta per nom Cels de Sant Andreu. El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquímedes número 30, us ofereix de dimarts a divendres fins al 27 de gener de 5 de la tarda a 9 de la nit una mostra de fotografies panoràmiques dels cels de Sant Andreu, realitzades per Joan Buixereu Garbacchio. Entrada gratuïta. I si després de passar pel Centre Municipal de Cultura Popular voleu anar-vos cap a la Sagrera, allà hi trobeu la nau Ibenov. I entre les diferents activitats que es realitzen doncs hi ha aquesta insospitades harmonies. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins al 29 de gener Insuspitades Harmonies. Es tracta d'una exposició de fotografies de l'artista Joan Picanyol. La seva obra individual ha estat exposada a diversos indrets de Catalunya i ha participat en, diversos, en diverses exposicions col·lectives al Centre Cívic de la Sagrera i al Club Natació Sant Andreu de Barcelona. Insospitades Harmonies va ser exposada a l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell.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 Crec que és l'hora, donc bueno, us eh, convidem a tots a escoltar-nos demà i que passeu un bon dia. Aquí al 91.6 de l'FM Radio Trinitat vella tot un poble. Moltes gràcies a tots.